<سؤال> إنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله صلى الله عليه ومن يهدر فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله عبده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 يُسْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِلْ لَهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَقَدْ فَقَدْ فَوَضًا عَظِيمًا أما بعض فإن فقد حديثك له الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآل مهتنم وشر الأمور مختفاتها فإن كل مختفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعض والسلام صلى الله Ən bir istəkvəlmə və qəsağlar. Allah əsmaq təala biz vücursuz, həbdimizi fərd edin. Qalaq o cəhmetindən Yəni, onun fərddiyi senin çatırsa, benim maddi və həbdiki yüzün çatırsa onu da səni fərd edin. Allah eğer haqqından da bilin sendə yoksa veya deyilse sana vabir deyil. Bunu göstərək şəriyyətində və əhəminin izlə qaçı. Və hep böyü iqabətti. Və böyü məhzərdə. amm <gülüyor> Çünki reddirdən əbə Allah'ın çağrısı və hulliydi. Gerçelende çox çoğu şikillər ki, axından beikallahuma da dey, qəsar o Allah o gedən bilir. O da bilir ki, ki sən ona dərsinə qəbul olanda deyilir ki, ki. heç bir şey yoxdur, təkcə. ona məxsusdur. Ona aiddir. Daha da tərifdir. O nədir ki, səni göstərir ki, kim ibarət onlu Ola bilər insan, elə bir cəmiyyətli yaşayır ki, başlayıq kirlərə, əraçlara, dağları yamlərə. O da nə üçün əlginə, təhsilinədir, salatdırdığının əlamətidir. Salatdır cəmiyyətlər mənə şiləf çox olur. Başıq gedir ora, orada Allah zikr Hədə Peyğəmbərin təkətmək, ancaq Allah et. O xaric ki, hədə gedən yalnız Allahdır, ibadətlə məxsus. Yalnız O'nu təkətləmək lazımdır. Yalnız O'nu ibadətləmək lazımdır. Yalnız O'nu təkətləmək lazımdır. Ondan qoxmaq. Yalnız O'nu təkətləmək lazımdır. Hədə bütün hər şey O'na erdədir. Yalnız, yalan. İxlaq olmadı. Cəhəyət. Cəhəti orada bir və falan, sulançı, şey falan çox qəribə yapanlar təvəqqüf vur. Yordular, yoxdur. Allah xalsın. Bunu göstərir, kul hər şey Allahın bağlı ibadət. Bu ağa xınır belə olmaz axı. Patalıq çağıqda ehramı Və səir və səir. Həqsinin, həqsinin verdiyi fədələrərdə və Allah səhəsədə öyledir, İhsana Allah səhələndir, Allah səhələndir, əmrəndir, İhsabı olmalıqlarına qədər. Nədə qalır? Allah səhələndir, nədə qalır? Mesələ müstəfədə, minada, Elfa'da, bayram kirləri əmrələyəcəmliklərə öyəcəkək heçhək edemək ki, Allah Bu da terbiədir. Həmsinə, məsələn, sələmələ həddi qalblarına Peygamber qalblar qalblarına tabu olmalı öyredir. Çünki hər bir həddi giden qalşıq ki, Peygamber qalblar qalblar qalblar qalblar qalblarına həddiyi qalblar etsin. Yoxsa əməl-əhəd kitabın da evvazlidir. Ehləbın izəyib odur, ne vəqdiyib odur, ne yəməsi günlər, başlaraklı qalblar qalblar Hət üzə öyrəmir, eləm öyrənməyir. Şəhətli gələn adam daima soruşur, istəyir ki, düz olsun. Müsləminlar daima belə olmalıdır. Nəyə ki, hər vəqdə? Daima hər bir şeydir. Həm namazı dülməkdə, həm cəsəbə elməkdə, həm həm həm orucu tutumadə, həm başqa əmələr də etməkdəm. Həm sənihət faydalanlar məhsələm müsləməllər, ahirədiyə də salıq, süzdən də ol. Hamı bir səhvətlər, hamı bir istəyilər, bir diçir, hamı bir yeri deyir, daxil fiyyada kalır. Və faydalar çoxdur. O qaydaşlar ki, gedirlər, deyil faydalanmasınlar onlar. Qeyd edinənlər də Allah s.ə.vələr nəsib etsin, inşə Allah. Və həcə məsələmsən yəni, şüayət belə faydalar var o meclər. Dolayın ki, Allah salva rəhmətindən Allah salva hətriq edənlər üçün acil fəziyyətlər yaradır, həmçinin ki, dinləyənlər üçün də acil fəziyyətlər yaradır. Və biz mübarət günlərdəyik, təşriq günlərdə. Yəni, yəni bayran günündən sonra üç gün. Bu, içmək günüdür, bayrandır. E, hala, ki, təşri, təşri günləri, Allah və Allah salta buyurur ki, ayaqı təşrik günləri yiyib içmək günlədi və Allah zikə etmək günlədi. bu günlərdəyir, əsələm bərəkətlidir və nedir, dedi, üç gündür, Allah əsləmədini, Qur'anını zikə edirə buyurur və fi ayaqın nəbul də Bəhər sözü üçüncü ayar əvəyyət Allah s.ə.qədə buyur ki, Allah'ın təşrik günləri zikredin. Əyəli məmuzat, yəni təşrik və Allah s.ə.qədən bir şey etmək nöqtən əbəsəm, bu günlərdə kür kürbəcür və cürdir, kür və cür məsələn, hər-hər zamandan sonra, sonra zikr etmək, yəni salandan sonra. Elə ki, salam verdin, özün diginən ki, Allahu əkbar, Allahu əkbar və iləyə Allah, Allahu əkbar, Allahu əkbar və iləyyəm. Bu məclisdəndir, qatıları Quraq açıqında. Hansı ki, onu üçün bu. gəlir, ayağını təşkikdə dik etməyik üçün bu namanda sonra. Bunu digərdiysən, tədən sonra, üç kərcə tutardım, salam verdin, bunu diginən. Üç dəfə, dəfə, nə bil qola. Ha. İndi bağlım 21 23 bu günlərdə. Hər günə məsələn Allah rəsilərdən hər fürsəyə və Allah məmnətap oldu. Xüsusən də kimi ki Azərbaycan -hı varməzləyir ki, kurbağın vəzindir. Şübhiyyəməl sələləl əsrləyəm duyduk ki, kim kurban çəkməyi, çək yüzü çatırsa çəkdi. O e, göstərir ki, et başı bir hadistə ki, daha doğrusu hadisi yeri ki, kimin imkânı var ve çəkmese, bizim elnamazı yakınlaşmasın. Tesəllər. Riflimadir vayədib və hədistə həhəsəm göstərəm. Həmçinin mazimiini göstərir ki, qoranda qalsan biri anı gəldi bayram günü vəziri ki, ki, ya olar, mən kurbanı çəkmişəm namazdan qəbaz. Qədər qalsan biri ki, namazdan sonra qəsən qəsən. Sən qəsən hər qurban qəsən qəsən. Deməli, bayram qurbanı deyil, namazdan sonra qəsən. Və amləq rəqbəni götürlər ki, eyyəb ağzın olmasaydı, Yəni, eşələtləri, eyalazındır. Yəni, ki, yox, gerib tədlə namazdan sonra çəksinə. Təbii ki, bu da eğer yəni, imtisana üçün çatırsa. Və həmsinin əsləbləri çoxdur, üniyyətlə və əsləb kəsə müsəlmə olmalıdır. Həmsinin əhləri, işləm də olabilə kəsəyib, ki, Allahusudan bilirsiniz, Əhli kitabını çəkdi heyqanları, Allah əhvəri, amir ki, vizə əhvəri, xalal edir. Allah s.ə.q. uyudur, 5-ci ayda və ta'am ulləziyinə uqdur ki tə və fəllun 5-ci aya. Qayda təbii Allah s.ə.q. uyudur ki, onların s.ə.q. uyudur ki, onların ümumiləri saxalaldı. İbn-i Abad, Muxarib, İbn-i Abadda radiyyələr onların, ilki ta'am ulləziyinə uqdur ki, onların Həmçinin şey, qadın şey, da kəse bilər Yəni yani, cəqətli yalib ki, qadın heymanı kəse bilər, kəse bilər. Çünki qadın heymanı qadın heymanı kəse bilər. bir qadın dərdə kəse bilər, bir qadın heymanı kəsi, qoyun kəsdi. Taşma, kəsi çıxdı. Və də ki, ola, də ki, yeminə. Eyə qala olmazsa, yəni, yemin qalan Ona ikanını dikətə bilərik var. Həmçinin, e, ki, əhkəmları çoxdur. Əsas Allah'ın dikətini idi. Allah'ın dikətini idi kətəndə. Və yaxşıdır. Həcə olmayan, əhzəldi qoyun. Sonra inək, sonra dəvə. Allah həcəyi təqdim edir. Yaxşıdır dəvə, sonra dana, sonra qoyun. Və həmçinin kəsəndə çalış, məsələn, çünki boynu kəsir, məsələn, bizim bu çıvan və onun əhlibiyyətinin adına, bizimlə Allah əşifərdir. Bazı şeylə də alınır, onlar. Yəni, din rahat Allah əşifərdir, reddə olan, kifayətdir. Həmçinin kəsəndə səbii ki, bunun ədəb-lün var və bu tildiyiz, dəlikdir, işlisə apılı bilərsən, işlə Allah cin diqqətinə yol xopanmır. Allahın təcviid edəndə, bəlkə də sənin o sözündə xəta var, özünə çinir. Yəni sən sənə elə, amma sən olmadın. Kəllini sümüklərinlə çox sağlam yerə qarmaşdan, sümükləri də miqanlara istəyə bilərsən. Qalan axdən. Heç nə yoxdur. Yəni məsəl yəni qeyrəli bir <tik> <sharp> oxnumal adına söz yox. Baxın dəyər. Hər gün əh ki, Allahı xəreç etməyəndə ki, cücül belə belə kərkələsə yemir olmazlar. Çəkdə yox. Belə belə cumalar kərkələsə belə ə yemir olmaz. ki, elə tan inşallah. Hər e, gün Çox qardaşlar sual verirlər, bölünmək də bir şey gəlir-gəndir ki, Allah qalçanı əməli, tabirə alimlər ediniblər. Lakin, əkləsə odur, bir adı qızı ilisənin kifayətdir, işlə hamısın bayraq, işlə üç istəyir böyük, bir sət özündə sağlar, bir sətin qonu-qonuşu e, və bir sətin kasırlara bayraq. Məəyyən bir say da gəlmək, düzübərklərlə getirdik, isə səni onun dəliyi yoxdur, o, baxın heyvana. Bizə heyvan böyük səhə olabilər, on, on, on pay olsun. Verə hayala balaca qola bilər 3 olsun. Dərsdən heyala görə özgüvünə çox Və təbii ki, falatə yaxşıdır. Həmçinin məsələn sapallar, nəzr və və hər bu anələrdəndir. Halbuki bu təşəkkürlərində hər kimin bu zikrların bu məşqlərdə yirikəndən ola. Biz deyirik ki, qardaşda Yandı bitimlər demək. O eldi. Və əslində adının sahili tez. Bakı'da yenəki bir final yaşaxdı. Allah deyir Allahın külliyyətə. Hop, tam belə Allah deyir elə. Və ləyuma Ve və sura Allahın adam deyir sünnətdir. Bu falsifiya qatsa Və hər final نستهد في الدول التي كنا فالسلح والسياغ وبجرد سنة كيف يجعلون ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وفي الآباب النار هذا هو عمله ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا يعني هذا هو الله فضل الله فضل بنيا ذلك وآخرة حسنا استيقظة və səhəllər onlar üzvü olunmaq istəyirsən. Səbəfullahın bu günləri çox iləyərdir. Və İbn-i Hətəm, Hətə Rəbəqədə təfsirində deyir ki, Rabbə rəyatına ki, dünyada savab yəni elərdə ibadə və ahirətdə savab istəmək və səhəllərdir. Və ətək qədərəm səhəllər yəni budur. Çalış itfadə edə bu tədiriyyətli günlərdən Allah-ı Vaxtı vaxtı Allah fikirlərlə, şəhər dediyiniz yerlərdə bütün zamanlardan sonra bağlı yox. Başda vaxtlarda fikirlər, xüsusən də Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar və lillahi hamd. Allah təbarakuhu nim dualarımızı qəbul etsin. Allah təbarakuhu salamət olsun. Kömək olsun. Allah xoşluğuna yetkin, əsgərlərə kömək olsun, balanlara في إذنينك نعم الله سبحانه وتعالى شهر جانباً وشهر جانباً وشهر جانباً وعلى الله وسهر سقول هذا وستغفر الله لي ولكم ورفاء بمسمين كلهم استغفروك إنه هو الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصليل كيف كنا لما العالم ورحابي أجمعين رضا الله إن الله يأمر بالعالم والإحسان وإيتاء بالقربة والانتقال من الفكر الى المنكر والضري يعيط العله الله عليه وسلم طه الله عليه